Артура, хоча по правді то, мабуть, очі, разом з ними й голова Артура вихлялися перед привитом. Його язик вихлявся теж, ще. <ривча> спромігся його язик. Гадаю, ваша команда тільки що виграла, сказав привид. <ривча> повторював Артур, підкреслюючи кожен дрижак з тусаном у спину форда префекта. Форд тим часом за тривогою спостерігав за метушнею. «Ви англієць, правда?» – поцікавився привод. «Так», – видавив Артур. «Як я вже сказав, ваша команда щойно виграла цей матч. Це означає, що кубок «Попіл» залишається у неї. Гадаю, ви, мабуть, дуже задоволені». Мушу зізнатися, що я дуже люблю крикет, хоча не хотів би, щоб хтось поза цією планетою почув мої слова. Боронь Божа! Привид скорчив щось на кшталт пустотливої усмішки, та певності щодо пустотливості не було, бо промені сонця світили йому прямо в потилицю і створювали сліпучий німб навколо його голови, осяюючи його сріблясту чуприну і бороду, від чого він набув драматичної величі, яке ніяк не пов'язувалося з пустотливою усмішкою. «І все ж, – сказав він, – через пару днів все це скінчиться, га. Хоча, як я говорив під час останньої нашої зустрічі, це мене дуже засмутило. І все-таки, чому судилося бути, того не обминути». Артур намагався щось сказати та облишив нерівну борню. Він знову стусанув Форда. «Я гадав, що скоїлося щось страшне», – сказав Форд. «А це всього на всього закінчився матч. Пора тягу давати. А, сларті бартвасте, Бартфасте, здоров був, і що ти тут робиш?» «Та так, тиняюся собі, тиняюся», – сказав ухильно старий. «То твій корабель?» «Чи не підкинеш нас хоч куди-небудь?» «Терпіння, терпіння!» – застеріг старий. «Та я що?» – сказав Форд. «Справа в тому, що цю планету скоро ліквідують. От що?» «Та знаю!» – відказав Сларті Бартфаст. «Я так просто, хотів нагадати!» – сказав Форд. Довідомо відома прийнято!» Якщо ти вважаєш, що тобі справді, потрібно вештатися навколо крикетного майданчика, ну, в такий момент. Вважаю. Значить, корабель твій. А як же? Я так і думав. Сими словами Форт відвернувся. Вітаю тебе, Сларті Бартфасте. Нарешті спромігся Артур. Вітаю тебе, землянине, відказав Сларті Бартфаст. Врешті-решт. Сказав Форт, двічі не вмирають. Старий пропустив ті слова повз вуха і напружено вдивлявся на майданчик. В його очах світилися почуття, які не мали безпосереднього відношення до того, що, власне, там відбувалося. А творилося там те, що навколо осереддя майданчика в широке коло збирався натовп. А що там так зацікавило сларті Бартфаста, було відомо лише йому одному. Форд щось мухикав собі підніс. То була всього лише одна нота, яка повторювалася раз у раз. Він сподівався, що хто-небудь запитає його, що він мухикає, але таких не знайшлося. Якби його хто спитав, він би відповів, що він знову і знову наспівує перший рядок із пісні Ноеля Каварда «В захваті від того хлопця». А коли б йому вказали на те, що він проспівує лише одну ноту, він би відповів, що з причин, як на його думку, очевидних, він опускає від того хлопця, та його ніхто не питав, і Форт злився. Тут така справа. Нарешті вирвалося в нього. Якщо ми не поспішимо накивати звідси п'ятами, то ризикуємо знову вскочити в Тарапату. А для мене немає сумнішого видовища, ніж ліквідація планети. «Гірше може бути лише одне – бути в цей мент на її поверхні. Або, – додав він півголосом, – шалатися по крикетних матчах. «Терпіння! – знову сказав Сларті Бартфаст. – Назрівають великі події. А коли ми бачилися останнього разу, ви говорили теж саме, – завважив Артур. – То так воно і сталося, – сказав Сларті Бартфаст. «Це правда», – визнав Артур. «Одначе, якщо тут щось і назрівало, так це якась церемонія. Все було зрежисироване для зручності телеглядачів, а не для болільників, а вони могли стежити за подією, лише слухаючи трансляцію з найближчого гучномовця. Форд проявляв агресивну незацікавленість до того, що відбувалося». Він роздратовано слухав, як йому пояснювали, що там, на майданчику, капітанові англійської команди мають вручити урну з попилом. Аж кипів від злості, коли йому розповідали, що ця крикетна команда заслужила цей приз. Вибравши турнір вже в енний раз, я ж зубами скриготав з досади, після повідомлення про те, що попіл – то останки стовпчика крикетної хвіртки – а ще, коли його попрохали змиритися з тим фактом, що вище згаданий крикетний стопчик спалили в австралійському місті Мельбурні 1882 року на знак смерті англійського крикету, то вже було занадто. І він набрав повні легені повітря і різко обернувся до Сларті Бартфаста та, не промовивши ні слова, тут же його й випустив, бо старого поруч уже не було». Він цілеспрямовано простував до середини майданчика, його волосся, борода та одіж майоріли позад нього, ну викопаний тобі Моїсей на горі Сінай, тільки в ролі гори зараз виступав доглянутий моріжок, а не вогневержний вулкан, огорнутий димом, яким його звичайно змальовують. Він сказав зачекати на нього біля корабля, сказав Артур. Що це старий дурень збирається робити, а йому в сопло? вибухнув Форт. За дві хвилини підійти до свого корабля, сказав Артур, стенувши плечима, що вказувало на повну капітуляцію перед процесом мислення, вони попрямували до корабля, до їхніх вух долинали дивні звуки. Вони намагалися не слухати, та мимоволі чули, як Сларт і Бартфаст. Роздратовано вимагав, щоб срібну урну з попелом віддали йому, бо той, згідно з його словами, життєво важливий для минулої, сьогоденної та майбутньої безпеки галактики, і що те було зустрінуте вибухом Реготу. Форт з Артуром прикинулися, що нічого не помічають, та того, що сталося наступної митті, зігнорувати вони не змогли. З гуком, ніби з горлянок стотисячного натовпу, вирвалося гоп, мов з чистого неба з'явився сталево-білий зореліт із з легким гулом та зловісним виглядом завис над крикетним майданчиком. Потім якусь хвилю він завмер, ніби сподівався на те, що всі візьмуться до своїх повсякденних справ і не будуть суперечити тому, що він просто отам висить тим він зробив щось надзвичайне. А саме він відчинився і випустив із себе щось надзвичайне в кількості одинадцяти штук. То були роботи, білі роботи. І що найдивніше, вони були в самий раз екіпіровані для саме такої оказії. Мало того, що вони були білими самі під колір уніформи гравців, та вони іще тримали в кінцівках... Щось на зразок крикетних биток. І не тільки це. Вони прихопили ще те, що видавалося крикетними м'ячами, а до того на гумілках їхніх ніг були надягнені білі, ребристі щитки. От і останні були надзвичайними, бо, як з'ясувалося, в них були вмонтовані маленькі реактивні двигунчики, з допомогою яких ті дивно цивілізовані роботи злетіли зі свого висячого зори на землю і почали вбивати людей. А цим вони зайнялися не на жарт. «Гей!» – мовив Артур. «Здається, щось почалося». «Нумо до корабля!» – гукнув Форт. «Знати нічого не бажаю. Гайда до корабля!» І побіг сам. «Нічого не знаю, нічого не бачу, нічого не чую!» – приказував він на бігу. «Це не моя планета!» Я сюди не просився, не хочу нікуди в'язуватися. Просто витягніть мене звідси і доставте до Шинхваса бару в товариство людей, які мені свої». Над майданчиком здійнявся стовпом пил, виривалися омахи полум'я. «Ну от, здається, потайбічна бригада сьогодні завітала до нас у гості», – радісно оголосив сам собі гучномовець. «Що мені потрібно?» Вигукував Форт, ніби уточнюючи свої попередні висловлювання. Добру чарку та товариство братів по духу. Він летів як опечений, затримавшись лише на якусь мить, щоб схопити за лікоть Артура і потягти його за собою, бо той зреагував на кризову ситуацію в своєму звичному дусі, закляк з роззявленим ротом, очікуючи, доки все скінчиться. Вони грають у крикет. Мурмотів Артур, мотиляючись за Фордом, «Клянусь, грають вони в крикет. Не знаю, навіщо це їм, та вони це роблять. Вони не просто забивають людей, вони підкидають їх угору», – репетував він. «Форде, вони нас підкидають!» Без знань історії галактики глибших, аніж почерпнутих Артуром в своїх мандрах на сьогоднішній день, не піддатися цьому враженню було важко. Здавалося, що примарні, але несамовиті постаті, які сновигали в густій пелені диму, виконували серії пародійних крикетних подач. А різниця полягала лише в тому, що кожен м'яч, який вони подавали, де падав, там і вибухав. І найперший вибух розвіяв первинну надію Артура на те, що то могла бути рекламна затія австралійських виробників маргарину. А потім усе скінчилося так само раптово, як і почалося. Одинадцять білих роботів щільним бойовим порядком піднялися крізь хмару диму і, наостанок, швиркнувши кількома спалахами полум'я, залетіли до черева свого підвішеного білого корабля, який з галосом, ніби стотисячний натовп, сказав Фу хутко розчинився в просторі, з якого раніше він гепнувся. На мить. Запала тиша, а потім із хмар диму виринула бліда постать Сларті Бартфаста. Його схожість з Моїсеєм стала ще більшою, бо, незважаючи на постійну відсутність гори, тепер він рішуче крокував принаймні по вогненному та задимленому, ідеально підстриженому газону. Він дико озирався навколо себе, аж доки узрів, що Артур Дент та Форт Префект прокладали шлях крізь переляканий натовп, який на дану хвилину був зайнятий тим, що панічно летів стрім голов у протилежному напрямку. Було очевидно, що зараз натовпом володіє одна і та ж сама думка. Ох, і день же видався сьогодні, і ніхто не міг змитикувати, куди бігти і чи взагалі варто бігти. Сларті Бартфаст звертався до Форда і Артура вигуками і жестами. Всі троє проштовхалися до корабля старого, який усе ще стояв припаркований позад табло і все ще поза увагою натовпу, що спотикаючись мчав повз нього, і очевидячки в даний час мав достатньо своїх клопотів, з якими йому треба було упоратися. «Вони, оце, песобірув, ступіл!» – кричав Сларті Барпаст своїм тонким. Дрижачим голосом е, що він сказав? сапаючи, спитав у форт, ліктями прокладаючи собі дорогу. Артур похитав головою. Вони щось там, біс його розбере відповів він. Баний поцупе соборуку з Етьопіл знову заволав Сларті Бартфаст. Форт з Артуром тільки похитали один одному головами. Звучить настійливо», сказав Артур. Він зупинився і гукнув. «Е, — Чого? — Вони поцупили урун з пипіл, — крикнув Сларті Бартфаст, все ще підганяючи їх жестами. «Е, — По-моєму, він говорить, що ті забрали урну з попелом, — пояснив Артур, не збавляючи швидкості. «Урну — Урну? — перепитав Форт. Попіл, — стисло відповів Артур. — Недополок крикетного стовчика, тобто... Крикетний кубок. За він відсапувався, як і очевидно, вони прилетіли і як і забрали. З цими словами він злегка труснув головою, ніби намагаючись усадити свій мозок на дно черепа. Дивна звістка, щоб репетувати що сили, кинув Форт. Дивна здобич, дивний корабель. Вони досягли мети. Другою найдивнішою властивістю корабля було те, що на ньому можна було простежити за роботою поля «Кік». Зараз вони ясно бачили корабель у всій його красі, просто тому, що знали про його наявність. Та втім було цілком очевидно, що його більше ніхто не помічав. І це було не тому, що він був невидимий, чи діяла якась гіпернеможлива заковика. Технологія, пов'язана з перетворенням чогось зримого в незриме, до такої міри складна, щоб 999 мільярдів, 999 мільйонів, 999 тисяч, 999 разів із трильйона набагато простіше і набагато дієвіше просто прибрати об'єкт кудись подалі і обійтися без нього. Якось ультра-розвсюди відомий учено-чародій – Ефрафакс Вузьколопський побився в заклад на власну голову, що за рік він зуміє зробити велику мегагору Маграмаль цілком невидимою, коли більшу частину року він змарнував на обробку гори освітлок лапаронами, змилоляторами рефракції та спектро і коли до кінця терміну залишалося 9 годин упрівши, він дійшов висновку, що навряд чи він виконає за рок. Таким чином, він зі своїми друзями і друзями його друзів, і друзями друзів його друзів, і друзями друзів разом з друзями його друзів, і деякими не такими вже і близькими їхніми друзями, які зате володіли одним з найбільших міжзоряних транспортних агентств, виконали те, що зараз широко визнане як найбільший нічний трудовий подвиг в історії галактики, тож наступного дня Маграмаль видимою вже не була». Ефрафакс програв у свій заклад, а заодно і став нижчим на цілу голову, лише тому, що якийсь судовий виконавець помітив, що а, прогулюючись по тому терену, де мало бути маграмаль, він ні разу ні общо не спіткнувся і не роз'юшив собі носа, і б, у небі засяяв підозрілого вигляду новий місяць. Поле когось іншого клопіт, набагато простіше і набагато дійовіше а до того ж може працювати понад 100 років, на єдиній батарейці від кишенькового ліхтарика. Справа в тому, що принцип його роботи лежить в притаманні людям природній схильності не бачити нічого з того, чого бачити не бажаєш, побачити не передбачаєш або пояснити собі не можеш. Якби Ефрафакс пофарбував гору в рожевий колір та встановив на ній простий дешевий генератор поля когось іншого клопіт, тоді б люди проходили повзгору, навкруг неї, і навіть по її схилах, і просто ніколи б не помітили, що там щось є. Якраз оцим явищем. І вирізнявся корабель Сларті Бартфаста. Правда, він не був рожевий, та якби і був, то на тлі інших його видимих ознак, то була б найнепомітнішою для ока, і люди просто б ігнорували її, як і всі інші. Найнезвичайнішим в ньому було те, що він лише... Частково виглядав як звичайний зореліт з напрямними стабілізаторами, дюзами та варійними люками тощо, а всім іншим. Він більше нагадував маленьку італійську забігайлівку, перевернуту догори дригом. Форт з Артуром розглядали його з подивом та гострим почуттям урази за попраний добрий смак. «Так, я знаю», – мовив, наздогнавши їх якраз у цей момент засапаний, – та розхвильований Сларті Бартфаст. Та на те є причина. Гайда треба рушати. Прадавнє зло встало з могили. Над усіма нами простерті крила смерті. Вилітаємо без зволікань. Ага, сподіваюся, що в теплі краї, сказав Форт. Форт з Артуром рушили за Сларті Бартфастом до корабля і були вкрай приголомшені тим, що побачили всередині. І тому зовсім не помітили того, що наступної митті сталося назовні. З небес на майданчик тихо і без галосу опускався зореліт, літ, та не той, що перед цим зовсім інший, гладенький і сріблистий, і став вистромлювати свої довгі опори, мов ноги балерини, яка прагне продемонструвати свою мистецьку досконалість. Він м'яко приземлився, випустив коротку сходню – по ній збігла висока сіро-зелена постать і наблизилася до кубки людей, що зібралися на майданчику навколо жертв недавньої безглуздої бойні. Постать владно відсторонила зі свого шляху людей і підійшла до чоловіка, який лежав у калюжі крові якому вже не могла, очевидно, допомогти ніяка медицина, бо він видихав і викашлював останнє. Постать стала біля нього навколішки – «Артур Філіп Деводат?» – запитала вона. Чоловік збентежений і зляканий немічно кивнув. «Ти нікчемний мотлох, прошепотіла постать. Я вважаю, що перед тим, як піти життя, ти маєш про це почути». Розділ четвертий Артурові здалося, що саме небо раптово відступило і дало їм дорогу. Йому здалося, що атоми його мозку і атоми космосу злилися в одне своїми струменями, йому здавалося, що його несе вітром у Всесвіту, і що той вітер то він сам. Йому здавалося, що він є однією з думок Всесвіту, і що Всесвіт є однією з його думок. Людям на крикетному полі Лордс примарилося, що десь на північній околиці Лондона з'явився ще один ресторан і вилетів в трубу, як те часто буває з ресторанами, і що він називався «Когось іншого клопіт». «Що сталося?» – прошепотів Артур з побожним страхом. «Ми злетіли!» пояснив Сларті Бартфаст. Артур лежав заціпенілий у акселераційному фотелі. Він не був певен, чи його прихопила космічна хвороба, чи релігійний екстаз. «Гарний лошак», – сказав Форд, намагаючись приховати розчарування від недосконалості зорельота Сларті Бартфаста. Та дизайн, на жаль, шкутельгає на всі чотири. Старий відповів не відразу. Він удивлявся в панель інструментів з виглядом людини, яка намагається подумки перевести градуси Фаренгейта в градуси Цельсія в той час, коли полум'я охопило його власний будинок. Потім він очутився і перевів погляд на широкий панорамний екран – який відображав бентежну плутанину зірок, що струменіли мимо них, мов плетив у срібних ниток. Сларті Бартфаст ворушив вустами, ніби смакуючи орфографію якогось слова. Зненацька його очі стрибогою стрілили на панель інструментів. Затим стурбований вираз його обличчя поступово змінився на звичну похмурість. Він знову перевів погляд на екран, полічив свій пульс, на мить насупився ще більше, потім відпружився. Намагатися зрозуміти машину то дурне діло, сказав він, тільки надаремне нервуєшся. То що ти сказав? Дизайн, повторив Форт. Очі б не дивилися. А... «В глибинах фундаментального серця, розуму та всесвіту», – сказав Сларті Бартфаст, – «причина тому є». Форт прискіпливо оглянувся навколо себе. Він, очевидно, тримався думки, що це звучить аж надто оптимістично. Інтер'єр тіснуватого тьмяно освітленого капітанського містка був витриманий в темнозелених, темно-червоних та темно-коричневих тонах. Як не дивно, та схожість корабля з маленькою італійською корчмою західним люком не закінчувалася. Невеличкі плями світла вихоплювали хатні квіти в горщиках, глазуровану плитку і різного роду дрібні, незрозумілі мідні дрібнички. В затінених закамарках причаїлися оплетені лозою пляшки. Здавалося, що прилади, які захоплювали увагу з Ларті Бартфаста, були вмонтовані в денця пляшок, які в свою чергу були вмуровані в бетон. Форт простягнув руку і помацав інструментальну панель. Фальшивий бетон, пластмаса, фальшиві пляшки замуровані в фальшивий бетон. Фундаментальне серце розуму та Всесвіту може стрибнути з розгону, Міркував він про себе, чортівня якась. З іншого боку, важко заперечувати те, що золоте серце, порівняно з цим моторним кораблем, здавався дитячою коляскою, з електричним двигуном. Він проворно скочив з фотеля, обтрусився, глянув на Артура, той щось тихенько мугикав собі підніс. Форт подивився на екран і не впізнав, жодного сузір'я, глянув на Сларті Бартфаста. «І яку відстань ми щойно подолали?» – спитав він. «А, приблизно...» – задумався Сларті Бартфаст. А, приблизно дві третини діаметру галактичного диска. Так, по-моєму, зо дві третини». «Якось дивно», – тихо проказав Артур – «Чим далі і швидше подорожуєш у Всесвіті, тим менш важливим здається твоє місце положення в ньому, і тебе охоплює наповнююче, а точніше спустошуєче почуття, я б сказав...» «Так, дуже дивно», – сказав Форд. «А куди лежить наш шлях?» «А наш шлях лежить туди», – відказав Сларті Бартфаст. «Де ми зійдемось у двобої з прадавнім злом Всесвіту? А де ти збираєшся нас висадити? Мені знадобиться ваша поміч». А, «Круто. Послухай, ти міг би нас підкинути до одного веселенького закладу? Наразі не пригадаю, як він там називається» де ми могли б безпечно наклюкатися, а можливо її послухати надзвичайно моторошну музичку. Зачекай, а я понишпорю. Він видобув свій примірник путівника по галактиці і швидко перелистав ті частини індексу, де в основному йшлося про секс, наркотики та рок н -рол. З часів покритих пеленою сивих туманів постало прокляття... Проказав з Ларті Бартфаст. Так буває, сказав Форд. Ага. вигукнув він, коли в оку йому впала одна із статей. Ексцентрика Галюмбіц. Ти коли-небудь її бачив? Трьохциця повія зероти кону шість. Подейкують що її ерогенні зони починаються за чотири милі від самого тіла. А? Ха -ха -ха. Особисто я з цим не згоден. Вважаю, що, мабуть, з цілих п'яти. «Те є прокляття!» – невгавав у славті Бартфаст. «Прокотиться по галактиці вогнем і пройдеться мечем, і, вірогідно, приведе до передчасної загибелі весь Всесвіт». «Я не жартую», – додав він. «Зваблива перспектива», – кинув Форт. «Сподіваюся, що коли до цього дійде, я нап'юся до чортиків, і мені буде байдуже». «Ось», – сказав він, тицяючи пальцем в екран путівника. «Ось воно, найнечистивіше місце, от туди ми й рвонемо». «Що ти на це скажеш, Артуре? Перестань бурмотіти свої заклинання, прочуняйся!» «Ти ризикуєш пропустити найцікавіше?» Артур підвівся зі свого фотеля і помотав головою. «Куди ми летимо?» – запитав він. «На битву з древнім нічним!» – оближце втрутився Форд. «Артуре, ми поскородимо галактику в пошуках розмах. Чи пристаєш ти на таку пропозицію?» «Чим так стурбований Сларті Бартфаст?» Спитав Артур: "Та так, дрібниці", відказав Форт. "Гряде руйнація", проголосив у сварті Бартфаст. "Ходімо", додав він з несподіваною владністю. "Багато де чого я маю вам показати і розказати". Він пройшов до сталевих кручених сходів, пофарбованих у зелений колір, і незрозуміло чому, установлених посеред капітанського містка, і став підійматися. Насупившись, Артур пішов за ним. Форт похмуро запхав свого путівника назад у сумку. Ах, мій лікар каже, що у мене недостатньо розвинена залоза громадського обов'язку. «І природжений порок чеснотливої ділянки характеру» – бурмотів він про себе. «І таким чином спасіння всіляких там усесвітів мені протипоказане. Та, незважаючи на це, він потьопав по східцях за ними. Те, що вони уздріли на горі, було просто безглуздям, або таким здавалося. Тож Форд затряс головою». Закрив лице руками, і тут же спіткнувся обгорщик з квітами, який хряснувся об стіну. «Обчислювальна централя», – незворушно мовив Сларті Бартфаст. «Тут проводяться усі підрахунки, дотичні до життєдіяльності корабля. Так, мені відомо, на що вона схожа». Та по суті справи це складна чотиривимірна топографічна карта, яка складається з цілого шерегу ланцюгів дуже складних математичних функцій. — Вона скидається на фокус-мокус, — сказав Артур. — Я сам знаю, на що вона схожа, — убірвав у сларті Бартфаст і зайшов усередину. Вартура зразу промайнув туманний здогад щодо сенсу посталого перед ними видовища, та він поспішив відмахнутися від неї. «Чи ж може бути, щоб істинна будова Всесвіту була такою? – думав він. – Ні, якась нісенітниця. це було б навіть абсурдніше, навіть абсурдніше, і зам'явся». Більшість абсурдних речей, які він тільки міг згадати, уже сталися у нього на очах. І ця була ще одна. То була така велика скляна клітка, скидалася на акваріум, а точніше на кімнату. Посередині стояв стіл, довгий такий. Навкруг нього було зібрано з десяток стільців з гнутого дерева. На столі лежала звичайна, засмальцьована, в білу червону карту скатертина, то там осям то пропалена сигаретними недопалками, вірогідно, положення кожної з дірочок мало глибокий математичний сенс. На скатертині з десяток тарілок з недоїденими італійськими стравами, по столу валялися понад кушувані шматочки хліба та стояли недопиті склянки з вином. Всіма цими артефактами. Апатично маніпулювали роботи. Все те було виключно штучним. Роботів-відвідувачів обслуговували робот-кельнер, робот-виночерпій та робот-метр-дотель. Штучні були меблі. Штучною була скатертина, а кожен окремий шматочок їжі – Вірогідно, був наділений всіма механічними ознаками, скажімо, «аполіо сорпресо», курчати смаженого, фактично ним не будучи. І все це було сполучено в один шаблон. Меню, рахунки, гаманці, чекові книжки, кредитні картки, годинники, олівці та паперові серветки. Все це, здавалося, має призвести до конфліктів. Але насправді йшло шло гладесенько-рівнесенько. Сларті Бартфаст зайшов до акваріуму, і, судячи з усього, він намірився провести час, балакаючи з метр до телем. В той час, коли один з роботів-завсідників, очевидно аутоп'яніюча модель, поволочки сповз під столик, бормочучи про те, що, власне, він хоче заподіяти одному хлопу через якесь там дівчисько. В сларті Бартфаст нарешті сів на стілець, який таким чином звільнився, і почав знайомитися з меню. Видавалося, що темп застільного життя непомітно пожвавішав, спалахнули суперечки. Клієнти намагалися довести свою правоту, виписуючи стовпчики цифр на серветках. Вони насамовито жестикулювали і намагалися при цьому порівняти свої порції курятини з чужими. Рука кельнера почала ковзати по аркушу блокнота набагато швидше, аніж не могла б робити людська рука, а потім ще швидше, аж в очах зарябіло. Швидкість збільшувалася, невдовзі присутні стали поводитися один до одного надзвичайно чемно й люб'язно. Не минуло й кількох секунд, як раптово всі дійшли згоди. Серед присутніх запанували нові емоції, новий настрій. Сларті Бартфаст вийшов зі скляної кімнати. «Корчмо, матика!» – пояснював він. «Найпотужніша із відомих паранауцій обчислювальних сил. А тепер ходімо до залу інформаційних ілюзій». Форт з Артуром, ніби зачаровані, рушили за ним. Розділ п'ятий Корчмовматична тяга Чудовий новий метод перельоту через недалекі космічні відстані без потреби входити в небезпечну конфронтацію з чинниками неймовірності. Сама корчмоматика – то є революційно новий шлях до розуміння поведінки цифр. Подібно до відкриття Ейнштейна, що космос не є абсолютним, а залежить від переміщення спостерігача в космосі, і що час не є абсолютним, а залежить від переміщення спостерігача в часі, тепер дійшли висновку, що числа не є абсолютними, а є залежними від переміщення спостерігача в ресторації Перше не абсолютне число то кількість людей, для яких замовлено столик. Воно буде змінюватися впродовж перших трьох телефонних дзвінків до ресторації, а за тим і віддалено не збігається з кількістю тих, які прийшли на вечерю, а чи з кількістю тих, які згодом приєдналися до них після вистави, матчу, вечірки, роботи, чи від кількості людей, що злиняли, уздрівши новоприбулих. Другим неабсолютним числом є даний час прибуття, який зараз відомий як одна з найхимерніших математичних концепцій. Обернено мінливо статево виключення, число, про яке за певністю можна сказати лише одне, воно рівняється чому завгодно тільки не самому собі. Іншими словами, даний час збору, в момент якого цілковито виключена поява будь-якого члена даної компанії. Зараз обернено мінливо статево виключення грає життєво важливу роль в багатьох галузях математики, не виключаючи статистики та бухгалтерської справи, а також є елементом основних рівнянь, які застосовуються в створенні поля, Когось іншого клопіт, третя і найзагадковіша з усіх штуковин неабсолютності криється в співвідношенні всіх уписаних у рахунок страв, вартості кожної страви, кількості людей за столом та сумою, яку кожен готовий за все це заплатити. Кількість людей, які справді прихопили з собою гроші, є лише субфеноменом вище згаданого поля. Прикрі суперечки, що виникали на цьому етапі, залишалися поза полем зору науки протягом століть просто тому, що всерйоз їх ніхто не сприймав. Як правило, такі проблеми зачисляли до таких абстракцій, як вічливість, грубість, скупість, роздратованість, утому, емоційність чи пізню годину, які наступного ранку начисто забувалися. Звичайно ж, у лабораторних умовах вони ніколи не піддавалися дослідженням, бо в лабораторіях вони ніколи не траплялися, принаймні в поважних лабораторіях і лише поява кишенькових комп'ютерів нарешті пролила світло на гідну подиву істину, а полягала вона ось у чому – числа, записані в рахунках на терені ресторації, не підвладні тим же математичним законом, що керують числами, що записані на будь-яких інших аркушах паперу в будь-якому іншому куточку Всесвіту. Це твердження викликало бурю в науковім світі – Відбулася докорінна революція. Хороші реставрації стали ареною стількох математичних конференцій, що багато найпроникливіших умів свого часу померли від ожиріння та сердечних нападів, і математична наука була відкинута на багато років назад. Та хоч як би там було, люди поступово стали усвідомлювати значення цього припущення. Хоч би почати з того, що воно завжди здавалося надмір голим, надмір божевільним. Дуже вже воно скидалося на те, про яке чолов'яга з вулиці сказав би, добродію спитали б мене, і я вам давно про це сказав би. Тоді винишли вислово «блуди» – щось на зразок інтерактивно-суб'єктивне – Моделювання, і всі з полегшенням зітхнули і зайнялися поточними справами. А невеличкі гурти ченців, які взяли зазвичай швендяти біля поважних наукових установ, та виспівувати дивні наспіви про те, що Всесвіт це лише витвір його власної уяви, врешті-решт отримали від уряду дотацію на організацію вуличних вистав і відразу ж кудись пощазали. Розділ шостий. Розумієш, у космічних подорожах. сказав Сларті Бартфаст, вовтузячись з якимись приладами в залі інформаційних ілюзій. У космічних подорожах. Він замовк і озирнувся навкруги. Після фантазмогоричного балагана обчислювальної централі зал інформаційних ілюзій був блаженним спочивком для зору. Тут не було нічого, ніякої інформації, ніяких ілюзій. Лише їх троє, білі стіни та декілька приладів, які виглядали так, ніби їх треба було кудись вімкнути, а куди, Сларті Бартфаст не міг знайти. Ну і спробував підігнати його Артур. Він уловив у голосі Сларті Бартфаста нотку нагальності та не розумів, до чого вона. «Що, ну і?» – поцікавився старий. «Ви почали говорити?» – Сларті Бартфаст глипнув на нього зизом. «Числа!» – сказав він. «Вони жахливі!» Після чого поновив свій пошук. Артур мудро кивнув самому собі. Та згодом усвідомив, що це йому нічого не дало, і вирішив, що йому слід одначе спитати... «В якому відношенні?» «У космічних подорожах», – повторив Славті Бартфаст, – «усі числа жахливі». Артур кивнув знову і благально оглянувся на Форда, та Форд репетирував роль пришипленого і небезуспішно. «Я лише хотів», – зітхнувши, сказав Славті Бартфаст, – «хотів позбавити вас клопоту» формулювати запитання про те, чому всі обчислення на моєму кораблі проводяться в блокнотах кельнерів. Артур насупився. «А чому?» – почав він. Е, «Всі обчислення на вашому кораблі проводяться в...» Тут він прикусив язик. «Тому що в космічних подорожах усі числа...» Жахливі, пояснив у Сларті Бартфаст. Відчуваючи, що його слова падають на кам'янистий ґрунт, він став рожовувати сказане. Послухайте, сказав він, числа в блокноті кельнера танцюють. Ручуся, що ви стикалися з таким явищем не раз. Ну, у блокноті кельнера, продовжував Сларті Бартфаст. Реальність та нереальність вступають у протиборство на такому фундаментальному рівні, що кожна стає своєю протилежністю і навпаки, дякуючи чому стає можливим практично все при дотриманні певних засад. «А яких саме засад?» «Сформулювати їх неможливо», – сказав Сларті Бартфаст. «То, власне, одна з тих засад. Дивно». «Але факт. Мені це видається принаймні дивним», – додав він, – «а те, що це факт, я знаю з власного досвіду». В цей момент він уздрів у стіні той отвір, який шукав, і вткнув у нього вилку приладу. «Нема чого лякатися», – сказав він і зненацька метнув переляканий погляд у бік приладу і відсахнувся. «Це...» – кінця фрази Форд з Артуром не почули, бо саме в цю мить корабель, в якому вони летіли, вмить перестав існувати. З розколотої ночі прямо на них, випльовуючи вогонь лазерних променів, летів космокрейсер розміром з невелике промислове місто Центральної Англії. Жахливі імпульси сліпучого світла пропикли темінь і злизали добрячий шмат планети, що перебувала прямо у них за спинами. Форт з Артуром захололи, похлинувшись власним криком вітчаю. Розділ сьомий. Інший світ, інший день, інший Світанок нечутно з'явилася вузенька, сріблена смужка в ранішньо зорі. Хмарка в декілька мільярдів трильйонів тон надгарячих, вибухаючих водневих ядер, повільно підіймалася над видно кругом і при цьому прикинулася маленькою холодною і трохи вологою. У кожному світанку є мить коли міріадами промінчиків світло лягає на землю, коли можливе чудо у самого творця перехоплює подих. Як і завжди на планеті Скорн-Шелус-Зета, ця мить промайнула без будь-яких подій. Туман міцно вчепився за болотні травинки. Дерева у бабіч боліт стояли, закутавшись у сіру пилину, а високі очерети – злилися в суцільну стіну. Туман висів непорушно, ніби перехоплений подих, ані шелесть. Стояла тиша, сонце немічно змагалося з землою, намагаючись послати трохи тепла сюди, трохи пролити світла он туди, та було ясно, що сьогодні на нього чекала довжелезна, нудна та стомлива прогулянка від видно краю, до видно краю. Аніше лесь. І знову тиша. Аніше лесь. Тиша. Аніше лесь. на Аскорна шелус зетті. Дуже часто трапляється, що отак у безрусі минають цілі дні. І ой, як схоже на те, що це й буде одним з них. Через чотирнадцять годин... Сонце безнадійно пірнуло під протилежний видно круг з прикрим почуттям цілковито змарнованих зусиль. А через декілька годин юно з'явилося знову, розпрямило свої плечі і з свіжими силами поповзло на небо. Одначе цього разу внизу щось там діялося, якийсь матрац тільки но зустрів якогось робота. «Здоров був, роботе!» – сказав матрац. «Пхе!» – сказав робот і продовжив робити те, що він робив доти. Дуже повільно тюпав по дуже маленькому колу. «Вдоволений?» – спитав матрац. Робот зупинився і глипнув на матрац. І дивився він на нього зневажливо. Ясно, як день матрац був... Дуже нетямощий, бо у відповідь він лише вилупився широко розплющеними очима. Порахувавши до десятизначних десяткових розрядів, які були точною довжиною паузи, що найповніше виражало загальне призирство до всякого роду матрацяних речей, робот продовжив нарізувати дрібненькі кола. «Ми могли б погомоніти», – мовив матрац. Як ти на це дивишся, то був великий матрац і, мабуть, таки високого гатунку. В наш час дуже мало чого виробляється, бо в нескінченно великому всесвіті, наприклад, у такому як наш, більшість речей і предметів, які тільки може уявити собі людина, а ще більше, яких навіть людська уява змалювати не в змозі, спокійнісінько ростуть собі на деревах. Недавно відкрили ліс, у якому дерева плодоносили викрутками з храповиками. Життєвий цикл викрутки з храповиком доволі таки цікавий. Зірвавши, її треба тримати в темній запиленій шухляді декілька років і не чіпати. Потім десь серед ночі вона раптом прокльовується, скидає зовнішню оболонку, яка розсипається в порох, і вилуплюється на світ Божий в дивовишку загадковий маленький металевий предмет з фланцями з обох кінців, з чимось схожим на гребінець та з чимось схожим на отвір для шрубика. Коли його знаходять, то просто викидають геть на смітник. Ніхто не знає, яку радість знаходить викрутка в такому житті. Природа в своїй нескінченній мудрості, очевидно, працює над цим. У дійсності ніхто не знає і того, яку в зі свого життя мають матраци. Ці великі, дружелюбні єства зі вставними пружинами живуть тихим, самотнім життям у болотах з корн шелус зети. Багато з них попадають у сельця мисливців – після чого їх забивають, висушують, експортують, кладуть на ліжка, і на них люди сплять. Здається, що жоден з матраців цим не переймається, а всіх їх називають однаково – зем. «Ні», – відказав Марвін. «Мене звуть зем», – сказав матрац. «Ми могли б трохи поготорити про погоду». Марвін – зробив ще одну перерву в своїй нудній, круговоротній праці. «Роса», – зауважив він, – «випала цього ранку з особливо нудотним плюскотом». І, мов би, натхнений таким розмовним вибухом, він затюпав до нових висот смутку та нудьги. Він чіпко тримався своєї нудотної праці. Якби він мав зуби, то зараз би заскреготав – їх у нього не було. Тому він і не заскриготав. Усе було зрозуміло з його важкої ходи. Матрац захлюмбурумкав кругом себе. На таке здібні лише живі матраци на болоті. Ось чому вживання цього слова повсяк дуже обмежене. Він захлюмбурумкав на доброзичливий манір, скориставшись для цього з доволі таки великої кількості води. Він принадливо видув з води кілька чарівних бульбашок. На мить крізь молочний туман пробився полохливий сонячний промінь, висвітливши голубі та білі смужки на шкірі матраца. Її істота відразу ж підставила променю спину, щоб трохи погрітися. Марвін тюпав. "Гадаю, що ти весь у роздумах", плюхчано сказав матрац. У глибших, аніж ти можеш собі уявити, меланхолійно відповів Марвін. Потужність моєї розумової діяльності на всіх її рівнях та її аспектах така ж безмежна, як і безкраї простори самого космосу. Звичайно ж, за винятком потужності мого модуля щастя. Чвак, чвак, чвакав він по болоту. «Мій модуль щастя», – додав він, – «можна вмістити до сірникової коробки, навіть не виймаючи з неї сірників». Матрац забурлопопився. Такий клекіт видає живий болотний матрац, якого глибоко зворушила чиясь сповідь-розповідь про його, її життєву драму. Згідно з ультраповним Максиме Галонським словником будь-якої мови та говірки, що будь-коли існували в межах галактики, це слово могло також означати «зойк», який вирвався у його світлості лорда Сонь-Роззяпа Пустомельського, коли йому доперло, що він другий рік підряд забув про день народження своєї дружини. Та поза як в історії існував лише один його світлість – лорд сонь Розяп Пустомельський, і він до віку зостався одинаком – то слово вживається лише в негативному чи в гіпотетичному сенсі, тож поширюється думка, що ультраповний, галонський словник будь-якої мови та говірки, що будь-коли існували в межах галактики, не вартий того флоту транспортних кораблів, який потрібен для перевезення з місця на місце його мікрофішного видання. Як не дивно, та поза межами словника залишилося слово «плюхчано», а воно просто-напросто означає з відтінком плюхчаності. Матрац знову забурболопився. «Я відчуваю, що твої діоди переповнені глибоким смутком!» Він пузеркнувся, походить від слова «пузеркатися». Щоб дізнатися про значення цього слова, треба купити примірник трактату «Болотний діалект Скорншелуса» в будь-якій букіністичній книгарні, що допродує залишки накладу, або ж купити ультраповний максимигалонський словник будь-якої мови та ковірки, що будь-коли існували в межах галактики, Чому страшенно зрадіє університет, бо вимушений відводити для його збереження свою дорогоцінну автостоянку. І це мене дуже сприкрює, тобі б не завадило трішки у матрацо подібнетися. Ми живемо на болоті тихим, відокремленим життям. Тут ми можемо похлюмбурумкати та попузеркатися, а на мокву ми дивимося плюгчаними очима. «Декотрі з нас гинуть від рук мисливців, та оскільки всіх нас звуть земами, тож ми ніколи не знаємо, кого не стало, тож бурболопіння зводиться до мінімуму. А чому ти ходиш кругами? Бо моя нога загрузла в багнюці», – просто відповів Марвін. «На мій погляд», – сказав матрац, співчутливо, углядаючи вище згадану кінцівку – «Це доволі паршивенька нога». «Ти маєш рацію», – сказав Марвін. «Так воно й є. Перекулигається», – сказав матрац. «Будемо сподіватися», – згодився Марвін. «А ще я маю надію, що сама ідея робота з дерев'янкою видасться тобі дуже потішною. Можеш розповісти це як жарт своїм друзям». Зему з земом, коли побачиш їх пізніше. У них від реготу їй чохли полопаються, наскільки я їх знаю. Хоча, звісно, їх особисто я не знаю. Хоча я знаю природу всіх органічних форм життя. І набагато досконаліше, аніж мені того би хотілося. Ха-ха-ха. Не життя у мене, а коробка Черв'ячних передач. Він продибав навкруги свого тонкого сталевого протеза ще раз. Тонка сталева тичина прокручувалася в вагнюці і, здавалося, загрузала ще глибше. «А чому ти все ходиш і ходиш кругами?» – запитав матрац. «Так я висловлюю свою точку зору», – сказав Марвін і продовжував нарізати коло за колом. Вважаю, що ти її вже висловив, мій любий друже, флюрбкнув матрац. Вважаю, що свого досяг. І ще якийсь мільйон років, сказав Марвін, всього на всього ще мільйончик. А тоді я спробую ходити задом наперед. Це для різноманітності, сам розумієш. Всіма фібрами своєї пружинної душі матрац відчував, що роботові так кортить, щоб його спитали, скільки ж часу, він отак марно та безглуздо тупцяє, тож іще раз тихо флюрпкнувши, він так і зробив. Ой, та про що мова, приблизно 1,5 мільйона одиниць часу, може з гаком, охоче повідомив Марвін. «Ну ж, бо, спитай, чи мені це не набридає?» Матрац спитав. Марвін не зважив на запитання і з підкресленою демонстративністю ще настирніше захрупав суглобами. «Якось мені довелося виступити з промовою», – сказав він зненацька і ніби без будь-якого зв'язку з попереднім. «Можливо, ти відразу й не збагнеш, чому я згадав про це», – та вся справа в моєму мозку, швидкість його функціонування феноменальна. Якщо грубо округлити, то я в 30 мільярдів разів інтелектуальніший від тебе. А для наочності, скажи число, яке перше спаде на думку. «Е «П'ять?» – сказав матрац. «Неправильно», – мовив Марвін. «От, бачиш». Матрац був цим глибоко вражений і усвідомив, що удостоївся бути присутнім у товаристві неабиякого розуму. Він виролнувся по всій своїй довжині, викликавши маленькі брижі, які від захвату пробігли по міленькій, покритій ряскою затоці. Він так пройнявся, що аж глебкнув. «Розкажи мені», – попросив він, – «про промову» яку ти одного разу виголосив. Мені аж рубці сверблять послухати. Сприйняли її дуже погано, сказав Марвін з ряду різних.